vágjuk vissza a centiket a, a centiket a naptárban, De lehet ezt így mondani. az idején egész simán lehet így mondani, hiszen egyrészt várjuk a karácsonyt, másrészt várjuk vissza a mió jó Puzsér Robertünket, még ötöt kell aludni, vagy hatot, és már Puzsér Robert is lesz ebbe a stúdióba, addig be kell, érni, be kell hogy érjétek velem Tasnádi Andrással, vagy, vagy éppen cinizmus K.H.T-vel, bár most a Puzsér távozása miatt jelentős személyiségzavaraim támadtak, hogy mi, mi, is hát mi, is miért is baj nem? az, hogyha a cinizmus maga a demokrácia? másrészt meg hát velünk van, ahogy hallhattátok, a jó, gödri, bulcsú is, és igazából azon gondolkodtunk, azon vitatkoztunk össze, hogy miről érdemes beszélni, mert hát erről a számról, ami az előbb szólt, arról mindenképp. de és az nem volt vita, mert, mert, mert engem is érdekel a megfejtés, hogy mit is jelent, amit magyarázott a flip the script nevű zenekar. Hát az, hogy I'm a freak, I'm a super duper freak, tehát egy egészen uh, szuper módon vagyok szörnyszülött, vagy legalábbis fura ember, és be akarok csajozni. Azt hiszem, hogy ez minden, minden... Szóval így kéne egy őszinte dalnak kinéznie, nem? Tehát az, a többi, többi habkönyű süketelés az, az semmit nem érez. Legább egy őszinte, őszinte próbálkozás. Szerintem nem, nem sok mindenre sikeres, de azért tudjuk, hogy sok zenész karrierje indult ugyan ebből a motivációból. Ronda vagyok, csúnya valahogy be kell csajoznom. Jó hát, példát erre, tudsz mondani? Zámbo Gyuri. A, a, a tökéletes példa. jó szörényi, az, az milyen? Vár, én azt nem tudom, kell, mert az igazán nagy kérdés Zámbo Árpi, tehát hogy ő neki vajon sikerül de biztos vagyok benne, hogy, hogy azért nem pályázik rossz esélyjel. Magyarországon, hogyha egy férfinek pénze van láthatóan, és szerepel a médiába, az igazából nehezen maradhat nő nélkül, ez meggyőződésem. Jó, mi is ebbe reménykedtünk, mert mi mind a kettő hihetetlen ronda hát, emberek pénz vagyunk. Pénzkál, kell, pénzkál. Kell, a, a pénz... Hát az a média szerintem nem tudom neked. És simán így... nyugtatlak búcsú, lesz, pénzünk is, médiába is pofázunk, akkor, akkor lesz. Azért Oké. Okay. Na, és akkor hát a mai napnak uh egy kicsit aktuálisabb problémái, meg szállvetései. Hát a Bulcsú az uh, a dugor háborodott fel, ami, ami át kellett magát verekednie, hogy jusson a rádióba. Mi történt, kedves Bulcsú áll a város? Én 25 nem tudok normálisan ideérni, de te meg taxival nem tudtál ideérni, úgyhogy gyakorlatilag fej-fej mellett versenyeztünk ide. Sim simán ideértem, különben a... Uh, a déli pályaudvartól a uh, meddig, a Moszkva térig, ez körülbelül normál esetben egy 20 másodperces távolság, vagy 30 másodperces távolság, na az volt egy 15-17 perc, de azon kívül végül is uh, nem mondom azt, hogy nem volt dugó, de legalább így haladt a város. Jó szörnyű állapotok vannak Jó, Budapesten én a 86-os, ha jövök, akkor nem tudok közlekedni, régen a 7 nem tudtam, aztán volt, hogy a 106-os dugult be össze-vissza, tehát hol 20 perc, hol 50 perc ugyanaz az út. Aztán tudod, hogy a mai napnak egy újabb fontos híre, hogy a Schwarzban dolgozol, feketén dolgozol, ez, ez új jelentéstartalommal fog bővülni. Nem, Képzeld el Svarc Tibor, az egészségügyi bizottság egykori szocialista elnöke, a fia, tehát a szocialista politikus fia, az az egészségügyi minisztériumban vehetett részmeghívásos pályázaton, és egy március 8 és június 12, nem, március 1 és május 31 közötti munkáért, tehát akárhogy is számolom egy három hónapos melóért, a BT-je, a szocialista politikus fiának, egész konkrét Konkrétan 10 millió forintot kapott, itt itt népegészségügyi kommunikációs programot ha, Jó, jó, de, de egyébként, ha valószínűleg az egészségügynek csak erre az egy dologra van szüksége, kommunikációra, mert hogy egészség nincs, az ellátórendszer egyáltalán nem működik, úgyhogy valószínűleg minden pénzt megérez kommunikálni, főleg, hogy ez a minden pénz házon belül marad. Jó, különben ezek a legnagyobb kamuk, ezek a kommunikációs kampányok, meg kommunikációs cégek. Tehát, hogy a, aminek van értelme, az mondjuk az, hogy felületet vásároljunk valami még Médiumba, és oda beküldjük a minisztériumi alkalmazottat, hogy mondja már el az RTL Klub reggeliében a Budapest Rádió Demokrácia RT-ébe, vagy bárhol, hogy, hogy mi történik, milyen átalakítást, ez stb. Az összes ilyen kommunikációs stratégia, amit így kitalálnak, tehát hogy, hogy elvileg itt nem arról kéne szóljon a dolog, hogy mert mire van a kommunikációs marketing kitalálva, hogy embereket manipuláljanak, hogy válasszanak egyiket, vagy másik terméket. Ez a tájékoztatás, ehhez, ehhez csak felület kell meg egy szakember, aki elmondja, hogy mi érthető magyar tőmondatokban, le, vagy akár bővített mondatokban, ha még az érthetőséget ez nem veszélyezteti, elmondja, hogy mi van, elmondja, hogy mi fognak megszűnni, mi na, kesznek összebondani. erre Tehát komolyan mondom, hogyha lenne egy olyan ko kommunikációs stratégiai tanácsadó cég, aki megtanítaná a magyar politikusokat tőmondatba tájékoztatni a lakosságot, és addig nem hagyná abban a munkáját, amíg ezt el nem érte, és mondjuk három feltételt ö, ö, szabna a politikusoknak, hogy amit mondanak, az legyen lényeges, amit mondanak, az legyen aktuális, és amit mondanak, az legyen igaz, és ezt a három feltételtől sikeresen kikövetelni, ezért én simán odaadnék 10 milliót, persze jól látjuk, hogy igazából valójá, ö, arról van szó, hogy a különböző, megszorító intézkedéseket hogyan próbáljuk olyan módon az emberek torkán lenyomni, hogy azt higgyék, hogy ez valami édes cukorka, és hogy ez mennyire marha jó nekik. Most ennél már csak szebb dolog, hogy valószínűleg ez a kommunikációs tréning is, vagy van-e kommunikációs, nem tudom, mi volt ez kommunikációs? Ez népegészségügyi kommunikációs program összeállítása. Ez március 1 és május 31-ek között volt, ha valaki találkozott vele, akkor érezze úgy, hogy 10 millió forint fizettünk, hogy összesen. sem. Fejenként minden magyar állampolgár egy forintot, ezért a kommunikáció. már kommunikált veled egyébként a népegészségügy? Jó, tehát így emlékszel e... erre? Ő, ez úgy, lehet jött, egy... vele, jött népegészségügy, felhívott téged telefonon, és elmondta, hogy... Alapvetően ez lehetne egy, lo nem egy lokális fogad... feladata. Tehát hogy elképzelhető, hogy mit tudom, valamelyik térségbe kellett kommunikálni a, a, a Schwarz Tibornak és az ő betéti társaságjának, de, de, de igazából hát ami, a, ami a visszás, Emlékezzünk vissza azért például, csak így egy példát mondok, amikor az Orbán bányák. Az Orbán bányákból így zúdult a kavics meg a kő a különböző trá, építkezésekhez, annak ellenére, hogy, hogy nem volt olyan kifejezetten olcsó, meg nem volt olyan kifejezetten közeli az a bányavállalkozás, és mégis. És akkor itt tök jogosan mondták azt, hogy, hogy azért ez talán így mégsem kéne, hogy menjen. Orbán Viktor széttárta a kezeit, és azt mondta, hogy Hát ő nem tudja az édesapját befolyásolni, ez van. Hát Schwarz-Tibor Sva annyival nehezebb helyzetben van, hogy ugye a fia, akárcsak ő az egészségügy az érdeklődések középpontjában. Hát az egyikük az parlamenti képviselő és egészségügyi bizottsági elnök, a az ifjabbik Schwarz, meg, meg hát már évek óta egészségügyi kommunikációs feladatokkal foglalkozik. Ő azt mondja, hogy így nem is meglepő, hogy pont őt bízták meg a feladattal, és ennek semmi köze hoz, hogy az édesapja szocialista képviselő. Schwarz Tibor, meg egész konkrétan azt fogalmazta meg, hogy ő nem is tudott arról, hogy a fia egy ilyen szerződéshez jutott. Ő ez utólag értesült, hogy Tehát ezt Tehát ültek a családi vacsoránál, és ittek az Orbán bort. <gül> és a kisvarc, és a kisvarc nem számolt be a faternek, <gül> hogy, hogy éppen mire, mire És ö, ezek után ezt a fajta bőszmeséget, hogy a faterjának nem bírta elmondani azt, hogy én nyertem meg a megatúti pályázatodat, kedves édesapám, örülök, hogy, hogyha támogattál engem. Nagyon sajnálom, hogy még arról se akarsz tudni, hogy én mivel is foglalkozom. Nem, nem tudod. úgy gondolkodott. De hogy... egy egyébként akkor, hogy, hogy ért a kommunikációhoz, hogyha a családon belüli kommunikáció az ennyire nyögvenyelősen Úgy gondolkodott a kisvarc, hogy ha most mondaná az apjának még akkor lehet egy szegre. Lehet, hogy az apja ja, úgy igen. érezni, hogy segítenie kell. Ő ezt soha nem tenné meg, de mégis álmatlan éjszakákat okozna az édesapjának. És inkább úgy döntött, hogy ő nem mondja, nehogy véletlenül az apja úgy érez, hogy bármifajta fajta Gyakorol, és aztán hát hála Istennek megszeresztve volt a legjobb, bár teljesítményben különben ugye ez nem volt rendes közbeszerzési eljárás, hanem, hanem az a fajta közbeszerzési eljárás, mintán az értékhatár az 25 millió forint alatt van, ilyenkor megteheti a különböző állami szerv, például az egészségügyi minisztérium, hogy, hogy kizárólag három uh, darab pályázótól kér be ajánlatot. Meghívásos és a pályázat. Meg. És meghívásos pályázat, is amelyik azt mondja, hogy uh, ő ezt elvállalja 10 millió forintért, az nyer is... Uh, lehet tudni most már így utólag, hogy 9 millió forinttal is be lehetett volna futni erre a két hónapos melóra, de, de hát a betéti társaság az jól sakkozott, és a 10 millió forinttal is simán tudott nyerni. Hát mi gratulálunk a Svarc Schwarz családnak, Schwarzapukának a parlamenti képviselőségház a fiának ahhoz, hogy... Hogy összejött hogy ez a nagy megbizatás. Hogy összejött ez a, a megbizatás. kommunikációjához, és természetesen a gyönyörű és jól működő, és mint már kiderült, jól kommunikált egész programhoz programhoz is. kérdését de a demokrácia részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek, a Nyomorult Idealisták Társasága röviden nyit szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A demokrácia részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A demokrácia működés működésképtelenség ez az apró internetzó nem zavarja. Most stúdió. Aha, itt vagyunk. <gül> <gül> mi van, nevet? Semmi ez a ha, -ha ezt. Tudsz. <gül> itt vagyunk újra, és, és értelemszerűen belevetjük magunkat abba, hogy mi történt az országba, a városba. De egy teljes számot mondjunk el, mert azt. Mondjuk mondjunk ilyen közhasznos információkat, 06-30, 30-30, 88. Egy az SMS szám. Kapjátok be, mondta Heinz Tamás, Fideszes képviselő, miután befejezte felszólalását a parlamentben. Mikrofonja azonban bekapcsolva maradt, nem ő járt így egyedül. 2005-ben Kunce például kurva anyád, egy a Fidesz pacsoraiból érkező bekijabálás után. Tóth Sándor 2005-ben a kurva anyádat, felszólalása közben újra és újra megszólalt a telefonja. Kis Zoltán 2003-ban, egy órája nincs itt, kurva jó. Az éjszakai ülésen áll a Jandrás arra utalt, hogy Champa Zsolt átadott neki néhány percet a felszólalásából. Lányi Zsolt, kisgazda képviselő 2001-ben kurva anyád, állítólag rálépett a mikrofon zsinóra, és minden idők legőszintébb kifakadása a Szabó Zoltántól 1999-ben: Pazd meg, pazd meg a kurva anyád, lejárt a két perce, és az ülés elnöke megmondta tőle a szót. A, a szerkesztőnk ami katánk az mindig meglefeggel, tehát ez az ez a, ez a, őszintesség ez a, ez a direkt nyílt tényfeltáró újságírás, ami nem, nem mondja azt, hogy káanyád meg nem finompodik, hanem beleönti az emberek Spofájába, szájába, szemébe. Jó, hát ezek után tényleg azt mondta, hogy akarsz, tehát ne magad. Igazából az összödi beszéd óta azt így monddunk, van, amit így van, elkúrt, ezt az egészet. Am amióta, amióta minden el lett kurva, azóta, azóta igazából bármi, bármi megengedhető. Mindig folyamatosan jöttek különben az ilyen típusú elszólásoknál a, az iszonyú mennyiségű ilyen felháborodás, szemforgatás. Amikor a lányém mondta a maga káromkodását, akkor baloldal rész. Erről, hogy Mi? jó Isten, hogy viselkedik egy parlamenti képviselő, mekkora hülye bugrisok ezek a kisgazdák, amiben zárójába tegyük meg, hogy uh, sok nem tök igazuk is volt. Aztán... Na jó, ez ez zárója volt? Kicsit általánosítós. Jó, jó, azért a kisgazdák, gazd... jó, kis jó, azért a kisgazdák, azok uh, sosem egy szellemi arisztokráciát képeztek a parlamentben, tehát, hogy uh, édes Na kellemás... mert a többi, na mert a többi, az de a többi olyan, de, de a finom képen... partedlis... Jó, az világos, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Nagyelő nagy előadótervében így halálci ki lenne bármelyik frakcióhoz is tartozni, vagy csatlakozni, hogy velük együtt megjelenni. De a kis gazdák azért önnön értékük és önnön joguk alapján is azért végtelenül gáztársaság volt, leszámítva néhány embert. De mondjuk ide nem számolom, Géla Idné, hogy Judy ott. Mert Orgyáni, a Ágnes, már szörnyű, hogy az ember elfejti ezt az Azt kérdezem, hogy mi a fenérhírje ez jó? Most, a, mit mondott a Fidesztes? Mert, mert, mert mindig jöhet utána ilyen szemforgatást. Ugye 65 ször volt az a forgatókönyv, hogy ilyet mondott egy képviselő, mindenki számára teljesen egyértelmű volt, hogy mi a helyzet. Mindenki vol, ha, ha elég sokat vagy mikrofon előtt, elég sokat vagy bemikrofonozva, és elég stresszes az életed, akkor időről időre kicsusszannak a te jó kis szádon. Na, nekem azt tetszett az egészben, a, amilyen sunyolgások mentek ezek után a mondatok után, hogy én nem ezt mondtam, meg, meg én csak azt mondtam, hogy de szép az ég, stb. Jó, e... Hát, ti ez olyan fontos volt ez az esemény, hogy a fideszes képviselő kiadott egy, egy közleményt, amiben leírta azt, hogy azért volt így felháborodva, mert a szocialista képviselők azok olyan módon zavarták bekiabálásokkal az ő beszédét, hogy, hogy, ami nem méltó a parlamenthez, majd nem csak a Fideszes képviselő adott, ki, adott ki közleményt, hanem miután az ország egy fontos, nagy problémájával szembesült, ezért gyorsan a Fidesz frakció és Navracsics Tibor is kiadott egy közleményt, amiben részben elhatárolódott, részben elfogadta a képviselő bocsánat kérését, és azt mondta, hogy részükről lezártnak tekinték az ügyet, tehát, hogy amikor, jó, világos, hogy ezzel nem kéne foglalkozni, világos, hogy az egész halál méltány, meg. meg akármikor, akárkiben is rúgtak be káromkodás miatt, az úgy volt nevetséges, ahogy volt, és kizárólag arra játszott rá, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon jelentős szegmense az végtelenül képmutató hipokrita. És snob. Nagyjából ez arról szó, persze. És ezeknek a snob tömegeknek... Emlékszem, az, emlékszem, az, emlékszem az, az első ilyen, talán nagyobb, amire emlékszem, az az, amikor még az Orbán mondta azt, hogy a kormány hazudik, ez még az Antal kormánynak szólt, és akkor Úristen! Én arra még nagyon emlékszem, hogy ott nagy, nagy kiakadások voltak, hogy miért nem használt valami finomabb kifejezés, hogy valótlanságot állik, stb. Ez megengedhetetlen. Jó, hát azóta azért eléggé rendesen átalakult a közbeszéd, és ebben van a legkevesebb bajom. Ha, tehát jó, tehát tőlem, jó. hogyha a spanyol etiketnek a legszentebb szabálya szerint ülnek, meg öltözködnek, meg kajálnak a parlamentben, attól még nem látom azt, hogy ennek az országnak a sorsa, a sorsa elő, előrébb menne. E és egyébként a, a magyar nem tudom, közvéleménynek nem nagyon tett be, például az összödi beszédnek az explicit kijelentései, nem hiszem, hogy ez, ezért... Jó, na én erre akartam kitérni a kapcsán, hogy én azért emlékszem abban, hogy az összödi beszéd kijövetele után az m műsor, valamelyik műsorán megjelent a két ellenzéki frakció, az egy ellenzéki pártnak a két ellenzéki frakció vezetője, tehát az MDF nem volt jelen csak Navracsics és semmilyen, és hát beszélgettek az összödi beszédről, hát Navracsics így nagyjából egy ilyen európai, stílusban, mit tudom én, tehát az érdemi felvetésekre koncentrálva beszélt róla, semmilyenre hárult az a nagyon hálás, de szerintem megkifejezetten hálátlan szerep, de lehet, hogy ő ezt tök szívesen viselte, amiben ő kikérte azt, hogy egy miniszterelnök, Magyarország miniszterelnöke az nem beszélhet így, és nem, nem káromkodhat. Na most én kíváncsi vagyok, hogy ez a Semjén Zsolt, aki amikor ott van az M1-ben, főműsoridőben, és, és arról akar értekezni az összödi beszél Kapcsán, ami csomó dologról lehet beszélni. Magáról a hang, magáról a káromkodásról, meg az ilyen típusú gítételekről a legkevésbé sem jön, Ez olyan, Hogyha azt mondanál, hogy az őszadi felvételel egy baj volt, hogy rossz volt a hangminősége. Engem egy kicsit zavart, hogy egy kicsit zajos volt, nekem, nekem egy picit nagy volt az alapzaj, azt tetszett, meg, meg a gyurcsány, mint hogyha a, a, a, a, a mit én, kicsit nazálisan ejteni a szavakat, engem ezek zavartak. Hát megvolt ezer ebből vérzett az a beszéd egyébként is. Én szerintem nagyon jó, hogy a nyilvánosságra került az összes illúziónkat, végre örökre elveszthettük a ha. politikával szemben. Nekem egy Csunkat, új illúzió csak... támad. Na, esély az új illúzió. Hát az, az én nekem. Hogy így... elindultunk az igazság felé, nem, az nekem... őszintesség felé? Nem, nem. Nekem így meggyőződésem volt, hogy, hogy akár az Orbán, akár a Gyurcsány azokat a hazugságokat, amiket mond nap mint nap, az azokat, azokat elhiszi. És így És így nekem, nekem egy, egy tök, tök jó érzés volt azt látni, hogy a a, hogy ilyen szempontból legalább így realista a miniszterelnök, és, és van valami önreflexiója, és így tudja, hogy mit csinál. Tehát, tehát ne, nem, nem él abba az álomvilágban, amit, amit a kampánygurui megteremtettek, és amikhez klippeket forgattak, meg amiket a szórólapokon ez az, azért ez egy, igazi, ez egy igazi feudalista illúzió azért. Tehát, jól van, hát a, úgy látszik, hogy a király bolond, de hát azért biztos van három tanácsadója, amelyiknek van ezek Körülbelül ilyen illúziókat táplálhat én mindegy, nem annyira fontos, én még a semmiről akarok no, beszélni. Iben. Én most tök kíváncsi vagyok, hogy a semmién azok után, hogy, hogy ezt ő ilyen fontosnak érezte, hogy elhatárolódjon a miniszterelnöknek a csúnya ronda kijelentéseitől, például attól, hogy elbasztuk, hogy ilyet használjon egy magyar miniszterelnök. Mi a véleménye arról, amikor egy parlamenti képviselő használja ezt? Én megmondom őszintén, halál fel lennék háborodva, hogyha mondjuk az MSZP kiadna egy nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen felháborító. Viszont fel vagyok háborodva addig, amíg semmilyen nem ad ki egy nyilatkozatot, hanem belítéli be ennek a képviselőnek az ez irányú tevékenységét, tehát tényleg legyen következetes, vagy azt kell az embernek gondolnia, hogy nem volt véletlen, amikor a parlament előtt éppen ő jött szólokolni, és és Elénekeltetett a Sasvári az István a királyból egy, egy dalt, és kihagyta azt a részt, hogy szemforgató hamis papok. Mert aztán tényleg ez a szemforgatás, hogy valaki az EMEGYEN főműsoridőben elítéli a miniszterelnököt, mert azt a szót használja, hogy ábazta, de, vagy álbasztuk, még magukra is érti. Tehát, hogy ilyen szempontból nem is egy agresszív káromkodás. Ez, ezek után nem kéri ki azt, hogy, hogy mondjuk az ő parlamenti képviselő társa, aki az ország legszentebb helyén azt mondja, hogy Kapjátok be. Pedig, pedig a kapjátok be az sokkal durvább, mint az ába. Jó, egyébként tényleg egyszerűen fogunk érni odáig, hogy ez a játszóház, amit a parlamentnek hívunk, az ilyenekkel ezt tele. Tehát mi, ezek lesznek az interpelációk. Felszólítom semmilyen Zsoltot, hogy a kettős mércivel hagyjon fel, következetes politikát folytasson, és hogyha már egyszer uh, kikelt a explicit szóhasználata ellen, akkor most a saját képviselő társával is elvárjuk ugyanazt a köny könyörtelenséget, és akkor semmilyen erre válaszol, hogy nem érték más volt a szöveg összefüggés, az egyik egy másik pozíció, egy miniszterelnöki pozíció, a másik pedig egy parlamenti képviselői pozíció, ez különböző szóhasználatokat enged meg. Komolyan mondom, egyszer tényleg itt fogunk tartani, és mivel az embereket sikerült teljesen cinikussá tenni a politikával szemben, és a politika meg úgy látszik, hogy úgy döntött, hogy nem tartozik ránk az ország sorságanak egyetlen egy adata sem, tehát se, se a főszámok, se a fő intézkedések, csak az adófizetés, ez az egy, ami nekünk megmaradt. Ezért könnyen lehet, hogy ezt a játszóházat ilyen fontos tartalmakkal fogják feltölteni. Én már nagyon mert nem lepődnék meg azon. Különben én is hazudtam, mert én, én, én, én is egy képmutató cinikus féreg vagyok. alapvetően engem így halálban nem érdekel, hogy a semmilyen az, mit fog csinálni, mert hogy a semmi mit gondol erről azt sem érdekel, hogy az összödi beszédről mi gondol a semmjén, mert amikor hallottam, hogy ezt a mondatot a, a, a, az elkortokat emeljek ki, az után <gül> úgy döntöttem, hogy a, a, a jövőben én nem akarok érdemben foglalkozni vele. De hát attól függetlenül lehet, hogy még fogunk. <gül> Hamarosan lezárul a rendőrségi belső honlapon történt cigányozás miatt indult vizsgálat, mondta el Garamvölgyi László. Az országos Rendőrfőkapitányság szóvívője az MTI érdeklődésére. A népszabadság ma arról számolt be, hogy felfüggesztette a Holdudvar elnevezésű belső rendőrségi honlap működését és vizsgálatot indított az országos Rendőrfőkapitány. miután egy cigány rendőr és nem cigány társa a CD-re összegyűjtötte és eljutatta a portált üzemeltető orf nak a honlapon sorjázott cigány ellenes szövegeket. A honlapon, amelyhez kizárólag rendőrök vagy rendőrségnél dolgozó közalkalmazottak fértek hozzá, napilap szerint a Gangesparti székely. Indomagyar, tenyészgorilla, buckalakó, rétinéger, genetikai hulladék, agyamputált kifejezések olvashatók a cigányokról. A Népszabadság írása szerint a Holdudvar fórumain a kisállattartástól a sportig sok minden előkerül, a cigányokkal kapcsolatos témák pedig a legnépszerűbbek közé tartoznak. A lap idéz néhány véleményből. Öt év golyó általi kötél mindegyiknek a maradéknak megrezervátum, vagy egy hipergyors ügyintézéssel megoldott egy Indiába. A krumplibogarat sem azért utálom, mert csíkos, hanem mert kártékony, amióta élek, én még nem láttam értelmiségi cigányt, biztos vannak, az ufok létezését sem zárom ki. Dolgozó becsületes cigányt már láttam négyet. Máté Mihály alapnak elmondta az ezret forduló táján készült egy felmérés a rendőrök körében tapasztalató rasszizmusról, az eredmény annyira letaglózó volt, hogy nem hoztak nyilvánosságra. Jó, szörnyű. szörnyű, és a legszörnyebb az egészben, mert igazából illúzió nekem nem volt az iránt, hogy, hogy, hogy a cigány gyűlölet, vagy a, vagy, vagy a cigány ellenes rasszizmus, ami nagyon jelen van ebbe az országban, és nagyon jelen van a hétköznapjainkban, az, az valószínűleg nem kiméli a rendőrséget sem. Biztos voltam abba, hogy szerűen ezek a rendőrök is köztünk szocializálódnak, azokat a gyűlöleteket sajátítják el, amiket a többségi társadalom val, és amiket nagy-nagy örömmel, kocsmákban, baráti társaságokban, családi körben népszerűsít. Ami, ami elkeserít, amikor azt mondja a Garamvölgyi László, hogy, hogy ezek szerencsétlen megfogalmazások, amiket el kell ítélni. Tehát szerencsétlen megfogalmazásnak nevezni azt, hogy amióta élek, én még nem láttam értelmiségi cigányt, biztos vannak. Dolgozó besületes cigányt már láttam négyet. Vagy azt mondani, hogy szerencsétlen megfogalmazás, hogy öt, öt év golyó általi kötél mindegyiknek, a maradéknak meg rezervátum, vagy egy hipergyors ügyintézéssel megoldott jegy Indiába. Vagy még egy szerencsétlen megfogalmazás, a krumpli bogarat sem azért utálom, mert csíkost, hanem mert kártékony. Ezt kell ká ezt szerencsétlen megfogalmazásnak nevezni. Hát, euh, tehát hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, a rasszizmus, az a rasszizmus, ami ezen az oldalon van, és ezek a megjegyzések, egyrésztről pontosan tudjuk, jelen vannak a hétköznapjainkban, ezt nagyon-nagyon sok honfitársunk, magyar állampolgár, akik különben úgy kurvára szeretnek dolgozni, meg akik, meg, meg akik baszottul tuli élen járnak mindezt a hanovista megmozdulásba. Nagyon-nagyon szeretik a cigányokat, a cigányságot így globálisan elítélni, és ilyen típusú kielentésekre ragadtatni magukat, de ők legalább nem hiszem, hogy azt mondanák egy, egy ilyen megjegyzésre, hogy, hogy szerencsétlen elszólások. Ezek primitív ostoba emberek a primitív ostoba nézeteikkel, amiket szerencsére legalábbis az, az a megfigyelhető, hogy azért nagy nyilvánosság előtt már szégyellnek. De azt mondani a rendőrség szójvőjének, hogy ezek szerencsétlen megfogalmazások, hát én ezt nem nevezem szerencsétlen megfogalmazásnak. Na először is terápiás Olák koncertre uh, írnám be az egész rendőrséget, másodszor is igazából, szóval én nem gondolom, hogy ez, ez a rendőrség problémája, tehát hogyha van a parlamenti képviselőknek zárt láncu fóruma, akkor szerintem ott nagyjából hasonló kielent is marha könnyen előfordulhatnának. Ugye a nem nem az a probléma, hogy ha kamera közelbe kerülünk, vagy mikrofon elé kerülünk, akkor rasszisták vagyunk-e, vagy nem, hanem, hanem hogy mi van a fejünkben, és ez, ez, ebből a, ezekből a e, mondatokban az derült ki, hogy mi van ezeknek az embereknek a fejébe. Tehát én azt gondolom, hogy a rendőrség azért méltatlanul van ez ügyben elkapva, szerintem más helyeken ez ugyanú, ugyanúgy jelen van. De ha már a rendőrség lebukott ebben, akkor miért nem lehet ezt bevállalni? Miért nem lehet azt mondani, hogy sajnos rasszizmus, mint jelenség, igenis jelen van a mi társadalmunkban, mi is küzdünk vele, mivel a mi munkánkban kiemelt fontossága van annak, hogy a rendőrök megfelelő bánásmóddal és egyenlő bánásmódban illesenek minden magyar állampolgárt, ezért erre külön hangsúlyt fektetünk. E, és nem elsúnyag, szóval én ezt, én a, nekem, nekem abból, én mindent meg tudok Bocsájtani, és meg tudok érteni, meg tudom bocsájtani azt, hogy emberek e, ilyen baromságokat írnak, hogy ilyen sötétek. Szerintem lehet rajtuk avval segíteni, hogyha valaki hajlandó nekik erről beszélni, elmondani, hogy a munkájuknak milyen fontos része az, e, hogy szakszerűen végezzék, és minden emberre ugyanúgy tekintsenek. De azt nem bírom már egyszerűen feldolgozni, hogy ebben az országban minden nyilvánvaló lebukást azonnal a, a, a szőnyeg alá söprés követ. Tehát, hogy lebuktál, és utána elkezded össze-vissza magyarázni, ami eszedbe jut, hogy ez szerencsétlen megfogalmazás. Na az összes általad felolvasott mondatban egy darab szerencsétlen megfogalmazás volt, az, az egy képzavar volt a golyó általi kötél. Aki pedig ezt írta, az még olyan, na mindegy. Tehát az meg úgyis önmagát minősíti, nem kell ezt szépíteni, mert nem lehet. Van telefonunk elvileg. világ. Haló, haló? Haló? Nincs telefonunk. Nem tudom, valami a telefonnál nem, nem, nem teljesen működik uh, rendben. Én uh, akkor inkább egy sms olvasok fel. Jó napot! Tavaly augusztus 8-án uh, fél lebénultam. Azóta már bottal naponta sétálok a háztom körül. Ez idáig kétszer raboltak ki cigányok közben. Idén márciusban elvették tőlem a kiskutyámat, szintén sétaközben. A mozgás sérültek és az idős nyugdíjasok kivannak szolgáltatva a cigányok inzultálására. Sajnos ezekről senki sem beszél, még a rendőrök sem, pedig a rengeteg bejelentés és a bírósági esetek igazolnak minket, írja Tamás Lui. Hát, kedves Tamás, téged kiraboltak, lehetséges, hogy ezeknek az embereknek a származása az etnikuma cigány volt. Ebből a két rablásból, ennek a két embernek vagy négy embernek a cselekedetéből egész világokat építeni, egész világokat megrengető gyűlöségeket építeni, világképeket építeni, nemhogy nem helyes, nem, nemhogy nem, nem egészséges, mert egyik sem, és, és csak neked rossz, hanem, hanem az a szörnyű, hogy, hogy ez az egész országot, de tényleg az egész országot a lehető legmélyebbre viszi. Tehát amikor marjuk egymást bal és jobb oldal kapcsán, amikor marjuk egymást azért, mert, mert ki Fideszes, ki MSZP-s, amellé még egy nagy gyűlölséget berakni ebbe, ebbe a kalabba, és ugye ezek a cigányok az, az, az, az egy végtelenül szörnyű polgárháborús helyzetet jelentene. Jó, mindjárt reflektálok, próbáljuk meg ezt a telefonot. Halló halló. Halló, halló, halló! Ura, hogy megyeknél volna, Körülbelül nem kell, vagy a kettő. Körülbelül milyen helyzetben van a, a magyarországon a cigány és nem cigány népességnek? Szerződött durván. Még, még egyszer, én nem mi, hallottam, mi a kapcsán milyen a, a helyzete. A, a népesség, ez a, a megosztás, ez a százalékban. Nem tudom, sejtelme nincsen, hogy milyen tíz százalék. Tíz százalék, jó. 8. Én nézd meg már meg azt, hogy a magyarország börtönöiben kb. hány százalék a magyar és hány százalék a cigány, aki, aki ül. Azért ez sokat elárul, nem? nem viszont, Jó, én, viszont én, nem én, semmit a már meg András, egy dolgot hogy kérdezek a kedves telefonától, de nagyon szintén, és, és abszolút, abszolút tiszteltbe tartva a véleményét szóval mi? ez megoldja a problémát Tehát, ha ezeket a vizsgáltatú hogy prezentáltak a romák a be rendben ez megoldja a problémát? Tehát könnyebb lesz az ön élete húsz év múlva? Tehát könnyebb lesz ez a társadalom, hogyha gyűlölik egymást az állampolgárok, akik benne élnek. Nem gyűlölik el őket, hanem valahogy hát nem akarok durváforgalmazni, megszüntetni őket, úgy gondolom, vagy megállítani ezt a folyamatot amennyivel Hogy? Hogyan megállítani? Meg, mint mi. Hogyan, hogyan állítani meg? Na, nem tudom, valami, valamilyen születésszabályozással például. Tehát a roma nem, születésű amikor, amikor... emberek, azok születés szabályozás alá kerüljenek. Különben a nácik próbálkoztak ilyennel. Sterilizálás? De, te Ö, hogy? Sterilizálás? Sterilizáljuk a roma nőket? Nem, és akkor nem, nem. Nem, nem. nem, nem. nem. Ö, az, csak nem de, de, ne, egyszerűen csak azt mondja, hogy három gyerek, és akkor nem, nem nyolc, mert a, a, a csinálja a, a, a apját, a apja csinálja a nagyját, az apját meg adja. Tehát... Most nem ez a lényeg, hanem a szaszolász, aki elment segélyre a hivatalba, azt, hogy nem tudom, hetek óta járkál, nem kapja meg a segélyt, oda megy a cigány, hogy 6-8 gyerekével kiveri a balét egyszer, és megkapja a pénzt, csak mennyire arébbonnal. Hát azért Jó, mondom, hogy ez, Na, ez Akkor, ez akkor ér, reagáljunk kérdembe. Kérdembe. Tehát először el el el el el is akar -e egy olyan társadalomban élni, ahol magyar állampolgárokat az szerint büntetnek, akár sterilizálnak, akárhogy, mert milyen származások, kérdés egy. Az, hogy egy ügyintéző hölgy nem tudja normálisan ellátni a feladatát, az az, az, az önfejében azt okozza, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol ha ön véletlenül romának született, akkor megvan magának mond vagy három gyermeke lehet. Ezt akarja? Tényleg egy ilyen társadalmat akar? Valahogy muszáj, azt megint, hogy mert... mert ő... Jó uram, az alapvető kérdésére válaszolok különben önnek, az tudja, hogy például az amerikai Egyesült Államok börtöneiben, a legjellemzőbben feketék és latinok vannak? Latinok, például olyan latinok, mint a spanyolok, spanyol kisebbség, a bőrük Jó. színe fehér. Ebből bármilyen következtetést ön van a spanyolokkal kapcsolatban? Nem, de most... De kérdezem, de most őszintén... De mi az, hogy egy párhuzam? Ez a párhuzam. Amerikában ez a helyzet. Van kisebbségben, rossz szociális körülmények között egy hatalmas néptömeg, amelyik etni, etnikailag is jól körülhatárolható. Hát igen, rákényszerülnek vagy sok tekintetben a többségi társadalom kirekesztése rákényszeríti őket, hogy alternatív bevételi forrásokat teremtsenek. Ilyen mondjuk a megérhetési bűnözés, ha van ilyen. Jó... Akkor most mondanak -e erre a, a, a párhuzalma valamit. Amerikában az egyetemeken hány néger és hány ö, fehér ember van? És Magyarországon, hány cigány és magyar vagy fehér van a... Különben hasonlóak az arányok, hasonlóak az arányok. Hát én nem gondolom. De én pedig biztos lehet lenne, sőt. De kérdezem, ez, ez a számháború, ez mit fog megoldani a mi életünkben? Tehát az öngyerekének könnyebb lesz a helyzete, ha most elkezdünk számháborúzni, és kiderítjük azt, hogy a roma társadalom felülreprezentált a börtönökben, és alulreprezentált az egyetemeken. Kérdezem én, ettől az öngyerekének könnyebb lesz az életet? Tehát könnyebb lesz egy olyan társadalomban élni, ahol egyre nagyobb a roma populáció, és a nem roma populáció nem bír vele mit kezdeni? Igen, könnyűbb esz. este egy... Uh, de nem, de, de, de ettől, hogy mondjam, ettől a probléma nem oldódik meg, hogy a magyar társadalom egy része Roma, és nem ez a probléma, hanem az, hogy ez a társadalom nem egységes. Nem is tesz soha az. Hát köszönjük a betelefonálását. SMS-ek, uh, sziasztok! Nekem nincs olyan betegség miatt, mégis két hetente elkapnak a hogy skinhead vagyok, és elvernek úgy tizen. Ők nem általánosítanak? De, ők cseszelt baromír primitív emberek. Nem azért, mert cigányok, hanem azért, mert primitívek. A saját jogukon primitívek. Azért, mert, mert nem kaptak normális Mit nem kaptak normális gyerek szobát, normális értékeket, nem, normális nem A mentséget találni erre. Aki a, az nem, alapján nem, nem, megüt, de... megüt valakit, mert hogy az neki nem szimpatikus, és azért mert agyba a a mert kopasz az a maga jogán egy primitív alak. Az, az, az pontosan ugyanannyira primitív, mintha valaki a cigányokkal szemben átállosít. Így pontosan van. ugyanannyira primitív, pontosan ugyanannyira szörnyű jelenség, mind a kettő. Szevasztok! Hát nagyon szép, hogy meg akarjátok oldani a romákkal kapcsolatos anomáliákat, de attól tartok, hogy a romák Szándéka nélkül ez komplikált lesz. Miről beszél? E ugye a romáknak van egy nagy egységes szándékuk, hogy, hogy ne legyenek megoldva a problémáik. A romáknak van egy nagy egységes szándékuk, hogy ők kizárólag cigány soron, vályokházakban, normális egészségügy, normális higiénia nélkül akarnak élni, ugye? Nem, de, de megint, megint, megint én nem, nem érzem, Miért nem? avval próbálkozunk, hogy a lehető legközelebb hozni az álláspontokat és a lehető legnagyobb integráló erejű társadalmat felépíteni. Magyarországnak nagyon más lövése eh, populációilag nincsen, mint az, hogy egy erős összetartó eh, társadalmat épít, ahol az állampolgárok egymást inkább segítik, mint hogy megverik, mert a másik hogyan néz ki. Nagyon nem tudunk ebből a régióból kirúkkolni. Eh, eh, ásványkincség nincsenek, a tudásunk egyre apadóban, nem sikerült kulturális fővárossá lennünk, egyébként a politika is megoszt minket, tehát akkor most tényleg szeretnénk egy, még egy ilyen mesterséges ellentétet tartani. Az a, a kérdésem, hogy megéri ez? Jó, hát biztos, hogy nem éri meg, csak, csak hát az a helyzet, hogy Magyarországon, miközben mondjuk például mondjuk a zsidó ellenes kiruhanásokkal nagyon jelentős tehát, tehát a zsidó ellenesség, az antiszemitizmus azért nagyon jelentősen visszaszorult, addig azért a homofóbia és a cigánygyűlölet a sztombol, tehát hogy ez a két dolog ez, ez olyan szinten népszerű és olyan szinten nem, nem is tudom, motorja a társadalomnak van egy orosz fi, filozófus író, aki a, nek volt egy ilyen típusú gondolat, hogy, hogy mi, miből fakad ez a, ez a gyűlölet más rasszok, meg más, más népek, meg más kultúrák, meg életformák iránt abból fakad, hogy, hogy egész egyszerűen az embernek, akinek különben van egy nagyon nyomorult és nyomasztó élete, van egy nagyon nyomasztó hétköznapja, becsapja a kollégáit, hazudik a feleségének, csal a családban, stb. Tehát, hogy millió problémája van, és egész egyszerűen nem tud igazából nem tudnak tükörben nézni, hogyha nem találna meg valami olyan csoportot, amihez képest ő sokkal, de sokkal jobb. És miután ezeknek az embereknek általában, akik a gyűlöletet így módon szolgálják, és így módon uh, propagálják, azok az emberek általában tényleg a szerencsétlen, tényleg a vesztes társaságban vannak minden tekintetben, ezért ez a gyűlölet fokozottan erősebb, fokozottan jelenik meg. Jó, én azt gondolom, hogy ez a gyűlölet mindig is jelen lesz egy társadalomban. Sajnos, ahol nagy emberi közösségek vannak, ott ezek az indulatok meg megvannak. Tehát egyáltalán nem egy idealista valaki vagyok, aki azt gondolja, hogy ezek teljes mértékben eltűnjenek. Én csak azt nem értem, hogy tényleg van ilyen, az emberek káromkodnak, üvöltöznek, néha neki a feleségüknek. Sajnos emberek vagyunk ez, ez belénk van kódol. csak Azt nem értem, hogy miért keresünk ehhez érveket, tehát hogy miért hívnak föl minket emberek, és miért keresnek amellett érveket, hogy ez jó. Ne keresünk emellett érveket, próbáljuk meg azt valahogy megoldani, hogy ezen a Magyarország nevezetű földarabon viszonylag békésen és egymás segítve tudjunk élni. Ezt ugyanis még nem nagyon próbáltuk meg a történetben, hát, ha egyszer nem, ez a ezen. Minden esetre baszot magát az összes rendőr, aki az URFK honlapján a primitívségeiket és a hülyeségeiket felírták. Baszotus túl szégyeljék magukat azok az emberek, akik ezeknek, ennek a primitív ordas indulatnak a, a kiszolgálói, a hordozói. Én, én tényleg nem tudok más mondani, hogy ha valakit, ha Bárkit nem az alapján ítélünk meg, hogy mit csinál, hogy mit képvisel, mit mond és mit cselekszik, hanem az alapján, hogy ki volt az anyja, ki volt az apja, milyen színű a bőre vagy milyen színű a haja. Én egyrészt nem akarok abba a világba élni, és azokat az embereket, akik ilyen világot szeretnék, azok, azoktól meg végtelenül, de végtelenül dorodni. Jó, jó, ne ne arra, hogy csak egy pillanatra. Szerintem nagyon fontos, hogy a rendőrség szembenézen azokkal az ellenmondásokkal, amik a munkáját kísérik, hogy elég szab, nagyon. Szab, Szakszerűtlenül, nagyon szakszerűtlenül, nagyon brutálisan lépett fel több esetben, és, mint kiderült, ilyen belső ellentmondásai is vannak. Én nem akarom a rendőrségről lehúzni a keresztvizet, mert az egyikünket sem segít. Én azt szeretném, hogy ez a rendőrség egy kicsit magára találjon, és jól működjön. Szerintem a rendőrség kicsit méltánytanú van, megtalálva emiatt, szerintem más szervekhez is lehetne menni. De ha már megvan, akkor adjuk meg a rendőrségnek azt a lehetőséget, illetve követeljük. Ki azt a vizsgálatot, hogy egyszer már nézzen szembe a belső problémáival, és oldja meg. Teszem hozzá egyébként a rendőrség, borzasztó nehéz helyzetben van, nagyon-nagyon szűkös források állnak rendelkezésükre, de ez semmire nem mentség. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkus ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szésőközép.friblog.hu Na, és akkor néhány SMS. Azzal, hogy baszottul be a világba, illetve a mikrofonba, hogy milyen kemény gyerek vagy, az a, problémá a problémákból nem oldaszta meg semmit, sőt, gyenge vagy. A zsaruk nap mint nap találkoznak a brutál cigányokkal, így nem könnyű nekik toleránsnak lenni, ezen gondolkodjatok egy kicsit. Szóval a többségi társadalom minden igyekezete, hogy a romákat integrálja, a fabakkás sem ér, ha maguk a, maguk a romák nem akarnak integrálódni, és, és hát ilyen még van különben egy csomó, egy egész SMS falnyék. Sóriázzuk? A... Én, én, én a minősítést jó, azt hagynám? Ne, én, nem, én nem, azt... nem akarok kiabálni, csak azt, azt szeretném elmondani, hogy én tényleg nem tudom, hogy, hogy milyen világban éltek. Hát, ha azt látja, hogy a cigányok lopnak, meg a cigányok bűnöznek, én megmondom őszintén, nekem is volt negatív tapasztalatom, amikor Romák megfenyegettek. Történt ilyen valóban. Történt olyan is, hogy, hogy úgy nevezett fehér ember, lehúzott akár, mint taxis, lehúzott, akár, mint mondjuk kihívtam, vízvezetékszerelőt, vagy, vagy elektromosságszerelőt, gátláslanul lehúzott, gátlássanul meglopott, gátlásanul becsapott. Azt látom, hogy amikor az országban, mit tudom én, beszélünk azokról a botrányokról, amik a különböző nagy sikkasztásokat, vagy, vagy akár mondjuk az ételmérgezési ügyet érinti, hogy, hogy ebbe az országba mindenki folyamatosan lop, mindenki folyamatosan hazudik, és, és igazából dolgozni, láthatóan rendes, tisztességes munkát folytatni senki sem szeret. És akkor látni ezt az írtózatos mennyiségű gyűlöletet meg képmutatást, hogy jaj a cigányok, hát könyörgöm, nézzetek már egy kicsit körül, nézzetek már egy kicsit körül abba, hogy hol éltek, milyen országba, hova integrálódjon a cigányság, mi az a példa, amit mondjuk ők látnak, hogyha már ti annyira sürgetitek vagy, vagy annyira hiányoljátok, hogy a cigányok nem integrálódnak. Semmi más nem csinálnak a cigányok, csak azt, amit, amit, amit csinál a többségi társadalom, azzal a különbséggel, hogy ők a legtöbb esetben ezt a napi betevőjér, a napi megélhetésért teszik, és nem a tájföldi utazásért, nem a luxus mercedesért, nem, nem a következő 100 millióért vagy a következő milliárdért. Természetesen van olyan cigány, aki... Ki ezt a következő milliárdért csinálja. És természetesen van olyan szegény fehér ember, aki a megélhetésére, a fennmaradásért, a gyerekének a ételéért, gyógyszeréért bűnözik. Mindenre van példa, semmi, de semmi köze a fajtához, a származáshoz. Esetleg még lehet bizonyos kulturális dolgokat említeni. Igen, ebben van igazság, valóban más a cigánságnak a kultúrája. De könyörgöm, milyen eznek a magyar társadalomnak a kultúrája, milyen erkölcs és milyen morál mozgatja, mert szerintem se erkölcs, sem morál nem mozgatja. Farkas törvények vannak, gyűlölet van, gátlástalanság van, hazugság és tolvajlás. Jó, én a többségi társadalmon, ha már ilyen szépen végigverted az ostort, én annyi, annyira azért nem, nem verném végig az ostort, de ez most teljesen mindegy. Engem igazából az érdekel, hogy miért nem halljuk meg Magyarországon egy óriási, leszakadó régió, és ide nem csak a e, cigányok tartoznak, hanem Magyarországon nagyon komoly, e, e, olló, e, hasad szét, tehát egyre, egyre komolyabb szegény réteg alakul ki, akik egyre inkább a nyomor e, közelébe kerülnek, és akiknek nincs is nagyon esélyük arra, hogy visszakapaszkodjanak egy normális életvitel mellé. Szerintem, hogyha van ennek az egész kérdésnek, érdemes tárgyalási módja az az, hogy mit tehetünk Magyarország szegény régióival, mit tehetünk azokért a településekért, ahol generációk óta nincsen munka, ahol generációk óta alkoholizmus van, ahol generációs öngyilkosság van. Szerintem ezek a lényeges kérdések. Az, hogy ez a társadalom kulturálisan ö, több csoportba tartozik, amival nem lenne semmi baj, csak azt látom, hogy ezek a, ezek a különböző kulturális hagyományok, különböző szociális neveltetések, ezek nem egyfelé ö, tartanak, és ez ha Róma oldalról, ha nem Róma oldalról indul, akkor is gond, mert én egy integratív társadalmat szeretnék látni, és erre nem nagyon, nem nagyon látok törekvést. A politika ezeket szereti felkarolni és nagy hangon kimondani ezeket a célokat, aztán valójában nem nagyon történik semmi, ahogy ezt látjuk a mai napig is. Ami egyébként a rendőrséget illeti, biztos, hogy nehéz úgy dolgozni, hogyha tehát biztos, hogy nehéz úgy elfogulatlanul dolgozni, hogyha egyszer már egy e, brutális mondjuk e, roma gyilkosságot te végignéztél, vagy, vagy, vagy egy roma bűncselekményt te végignéztél, vagy próbáltál megakadályozni, mint rendőr. Húcsú, biztos. Húcsú, én húcsú, én de... ezt nem vonom kétségbe. De... Csak azt ne vonjuk, csak azt ne vitassuk, hogy egy rendőrnek az a munkája, akkor jár el jól, akkor végzi el szakszerűen a munkáját, hogyha ezt megkülönböztetés nélkül csinálja. És ahogy brutális szakszerűtlenségről árulkodott az, ahogy a, az úgynevezett rendőrattak névén eljártak, a sajnos ebben a tekintetben is felszíre kerül, jó, most felszíre kerül, de végre ne ostorozzuk egymást, hanem próbáljunk megoldásokat találni, hogy ez hogy nem fordulhat elő következő. Ez hát, azért ostorozzuk egymást. Az, hogy amiről te beszélsz, hogy egy rendőr lát egy brutális mint amit cigányok követnek el, és akkor ő megutálja a cigányokat. Egy rendőr a munkája során lát valószínűleg nagyon sok ukránok által elkövetett, igencsak szörnyű, igencsak gyilkosságot. És biztos nehéz lesz, lesz neki utána ukránokra ukrán -ukrán nézni, csak oldja nem, meg. Nem, nem, nem lesz nehéz a bűnözőkre, bűnözőkre bűnözőként kell nézni, így van, az ukránra ukránként akarom, kell nézni. Van. Vannak albánok, nézed meg a ö, századforduló Amerikájában a legkeményebb, legbrutálisabb bűnözői csoportok, azok nem a feketék vagy a négerek voltak, mert ugye akkor a nagyvárosokban nem, nem, nem ők alkották a gettót. Az olaszok voltak, a Írek voltak, és, és a zsidók voltak. Ez, ez volt a három legkeményebb maffia, mondjuk egészen Álkapóinéig bezárólag, tehát a 40-es évekig. Bág Zizigel például zsidó ember volt, Laki Luciano olasz volt, bármi köze is van ennek ahhoz, hogy, hogy talán az íreknek a vérében, vagy az olaszoknak a vérében ott van a bűnözés. Nem, nincsen. Egész egyszerűen van egy, egy szociális, egy társadalmi és egy kulturális helyzet, amiből, hogyha a többségi társadalom nem segíti ki őket, úgy mint Amerikában például ezeket a társadalmi csoportokat kisegíthette, akkor ez a kulturális helyzet, ez a szociális helyzet meg fogja, ki fogja termelni a maga primitív válaszát a maga helyzetére, és általában ez a bűnözés. Hát, hogyha én bármi más mond, mást, mást lehetett kiállani a szavaimból, mint azt, hogy halljuk meg a Magyarország leszakadó régióinak a segélykiáltását, akkor, akkor, akkor pontatlanul beszéltem. Ez volt a... Nem, azt, azt mondtad, mondtad, mondtad, mondtad, hogy fogadjuk el azt, hogy, hogy ilyen rasszizmus van. Nem akarom én elfogadni. Én elhiszem azt, hogy ez mondjuk egy nehézség. Tehát e, e, ezt ugye el tudom képzelni. Elfogadni, nem vagyok hajlandó. A nehézséget belátom. Na jó, és akkor még néhány sms biztos ocsmány rasszista állat vagyok, de a romák többségén én sajnos nem látom az integrálódásra való fele nagy törekvést, inkérek elnézést hát biztos, hogy ezzel az akitőddel nem is fogsz találkozni Jó. sok, uh, ehhez integrálódni de, de tört, a Karol de, de, de történik bármi is ez ügyben, tehát, tehát mihez integrálódjanak, tehát se, se az egyik oldal, se a másik oldal nem tud előrelépni, mert nincsenek meg az eszközeik, nincsenek meg ennek a fórumai, ez az egész nincs kitalálva, is, és nem is úgy. Jó, külön. nevetséges, tehát hogy, hogy mondjam, a cigánysággal kapcsolatban, hogy el lehet mondani azt, hogy van egy kulturális háttere is mondjuk a, a bűnözésre való hajlamnak, e, akkor, akkor azért azt látni kell, hogy az a többségi társadalom, ami, ami kvázi integrálódni integrálni akarja, vagy örülne, hogyha integrálódna ez a kisebbség, pontosan úgy rendelkezik ezzel a hajlammal. Magyarországon simán elfogadott, simán bevett dolog az adócsalás. Nem hiszem, hogy bárki megszólja a szomszédját, hogyha kiderül róla, hogy mondjuk ügyeskedett az adónál. Nem hiszem, hogy bárki megszólja a szomszédját, hogyha, hogyha ne adj Istennek mit tudom én, fusiban dolgozik itt, ottamot? Ott. Nem, mert, mert, mert ezt elfogadjuk. Ez, ez, ez a mi kulturális szocializációnk. Ez, ezek után viszont tényleg ne verjük a mellünket a, az, azzal kapcsolatban, hogy, hogy na a cigányoké az mennyivel másabb. Mond ugyanolyan a, a miénk, mint a mi a cigánysági. Az a különbség, hogy jellemző módon a, a fehér többségi társadalom bűnözői azok, azok a felső és a középrétekből kerülnek ki, értelemszerűen ilyen típusú bűncselekményeket kép, követnek el. A cigányság meg jellemző módon a, a szegény néprétekből kerül ki, és a, és a szegénységgel kapcsolatos bűncselekményeket követi el. Csak ennyi történik. Jó, azért még egy fontos dologra ez az egész kérdéskör rámutat, az az, hogy Ugye ez a segély az állandóan felmerül, mint örökös téma. Hát sajnos a, az elmúlt jó, jó sok év az arra szocializált minket, hogy az, állam, az állambácsi az mindig megpróbált karácsony különböző juttatásokkal és különböző ajándékokkal. Hát arra szocializálni az embereket, hogy ő majd ad nekik valami kicsit, és akkor attól, attól nekik jobb lesz. És egyszerűen nem, nem, nem adott a társadalom semmiféle eszközt ezeknek a régióknak a kezébe, hogy saját erejükből fölálljanak, és egy erős önálló alapokon álló társadalmat építsenek. A mai napig az állam szereti az embereket segélyezni, azért, mert akit segélyez el, az az lekötelezett, lekötelezett teddé válik, és, és, és hát ezek a folyamatok a mai napig tartanak. Marci írja: sziasztok! A legundorítóbbnak azt tartom, hogy a sok baloldali, idézőjelbenben a baloldali rasszisztázás mellett azt mondja, nehogy már egy cigány legyen a miniszterelnök. Hülyék minden oldalon vannak, és nagyon szomorú, ahogy az a telefonáló nyilatkozott. Ezek tényleg sötétben élnek. Évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata, új honfoglalást írja Marci. Ja, akkor mert a kivándorlás az tényleg megoldás ezekre a dolgokra. Akkor én ártatlannak érzem magam abban, hogy a népcsoport. A megnevezésből cigányszitok szó lett. Esküszöm, hogy semmit sem tettem azért, hogy így legyen. A rendőrségi fórumra, irodista írogat, nem járőr, ezt egy következő írja, következő SMS író, aztán ne sértődj meg, a műsor jó, légy okos, és rájössz, hogy mesterségesen gerjesztik, hogy ilyen szörnyű világot élsz, sajnos. Amíg lesz egyetlen becsületes cigány, addig szerintem rágalom bármit is mondani rájuk, Istenként mennyit árt a vi világnak a vaktoleranciátok, ezt Maxos írja. Miben árt? Miben árt, hogyha ez a társadalom ez megpróbál összefogni, megpróbálja azt a nehéz, nehéz időszakot, amiben most van valahogy közösen együtt megoldani, megpróbálja ez a társadalom egy kicsit összekapaszkodni, közös, közös célokat találni. Nem, nem, nem értem, mit árt? Ez kicsit fejesd ki, mert, mert nem, nem tudom, hogy mivel ártok, amikor ilyeneket mondom. Nem, Én tény, tény, tényleg nem tudod, hogy mi az, ami engem így nagyon zavar, és, és, és ez így a műsornak is bizonyos tekintetben a teljes csődje, hogy mi próbálunk úgy kommunikálni, meg úgy beszélni a politikai oldalakról, hogy, hogy nem, nem azt nézzük, hogy, hogy melyik színeiben csinálja, és ez alapján ítéljük meg, hanem azt próbáljuk nézni, hogy mi az, amit tesz, mi az, amit csinál, mi az, amit gondol. És, és, és próbálunk mondjuk ugyanígy fellépni más esetekben is, például amikor bűnözőkről van szó, nem azt nézzük, hogy, hogy, hogy milyen a származása, milyen politikai pártra szavaz, hanem azt nézzük, hogy mit csinál. És, és olyan szinten, olyan szinten nincs erre semmilyen visszacsatolás, például az SMS falról. Olyan szinten hogy mondjam, esélytelen Magyarországon ez a fajta szemlélet, hogy, hogy az megrémik. Mondjak még valamit. Ami világos az, hogy emberek vagyunk, és az emberek már csak olyanok, hogy, hogy sok hibát követnek el, meg, meg mondjuk kakálnak. Én csak azt nem értem, hogy ezeket kakákat miért rakjuk ki a kirakadba, ez az egyik, amit nem értek, és utána pedig azt nem értem, hogy, hogy emberek veszik a fáradtságot, Abszolút nem a hallgatókon akarom leverni a port, szerintem nagyon, egy nagyon komoly passzív hallgatóitábor mindezzal nem ért egyet, ami az SMS-falón történik, teljesen mindegy. De hogy van ember, aki veszi a fáradtságot, kifizeti a telefonszámlát csak azért, hogy ezt a kakáról elmagyarázza nekünk, hogy ez miért cukorszagú. Nekem, nekem az abszurdnak tényleg itt van a teteje. Legfrissebb de híreinket hallják.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 Egyre világosabban látszik, hogy a magyar állampolgárok jóléti álmainak hosszú időre befelegzett. Sem jóléti államról, sem szociális piacgazdaságról nem esik szó. Vajon végleg el kell -e felejtenünk ezeket a rendszerváltozáskor különösen sokat hallott, majd egyre ritkuló kifejezéseket? Különösen az bevágó, hogy szorosan az EU követelményrendszerének teljesítésével kapcsolatban megy végbe ez a korán sem szemantikai változás, hiszen az Európához történő csatlakozás folyamata során nem csak a közvélemény, hanem a szakértők is az életviszonyok javulását várták. Amikor 1990 után nem hogy áttörés, hanem a többségnek valóságos zuhanás következett be az életszínvonal terén, azzal vigaszaltak bennünket a mindig mindent jobban tudó közgazdászaink, hogy eddig koraszülött jóléti államban éltünk, ám be fog következni a jövővény felcseredése. Csak tartsunk ki még egy ideig. Kitartottunk. Jött is a bokros, somag és a 37%-os infláció mégsem következett be a jólét Magyarországon. Távlati politikai és gazdasági ígéretekkel persze, akárcsak korábban most is tele van a padlás, de egyre nő a szkepticizmus újra és újra megfogalmazódó ígéretekkel szemben. A mi szerkesztünk egyre keményebb, de... Milyen? Ez egyébként Szabó a Ferencnek volt a gondolata, aki az én, ez Rényi Miklós Egyetemnek a tanára, jó, én nekem különben az a gondolatom hogy persze, eh, ahhoz képest hogy hogy élnek tőlünk nyugatra igen, Magyarországon nincsen jó lét. ahhoz képest, hogy hogy élünk tőlünk keletre, vagy hogy élnek tőlünk délre, bizonyos tekintetben van Magyarországon igenis lét az, hogy, hogy ezt a jólétet ezt egy felső százezer felső ötszázezer élvezi nagyjából, amelyik, ez is igaz. amelyik ugye közpénzan újra magát, mint tudjuk és, amelyik, és egyre nagyobb amelyik, szegénységbe taszítja és, és amiről mondjuk el, hogy amelyik harácsol amelyik gátlástalan, amelyik nem szolidáris a társadalom leszakadó réteivel, részeivel. Ez, ez az 500 ezer embere persze ez nem Mindenkire jellemző, de úgy általában jellemző. Általában jellemző, nincsenek például cigányok bo bo sem. Bocsánat, a társadalmi modellre jellemző, és nem az emberekre. Tehát maga, maga a modell, ahol végtelenségi, gromlott, korrupt és működésképtelen a benne lévő egyes emberek, azok hol ilyenek, hol olyanok? mert alapvetően az az igazság, hogy az emberek nem jólétre vágynak, mert, mert a jólét az egy hihetetlenül relatív fogalom. Mi a jólét? Egy, egy etióp gyereknek az, ami Magyarországon egy átlag háztartásba megy, amennyi mennyiségű élelmiszert mondjuk kidobunk, az, az a legnagyobb dőzselés és a legnagyobb jól lét. Egy, egy svájci embernek, amit ahogy mi élünk, az, az egyrészt balkáninak gondolja, másrészt az gondolja, hogy mi valóban nem, nem élünk jól, keveset keresünk, stb. Ez egy relatív fogalom az emberek igazából, amire vágynak az a biztonság arra, hogy, hogy Tervezhető, számítható legyen az ő életük, hogy biztosan tudják, hogy az a lakás, ami a fejük fölött van, az megmarad, az a, vagy, vagy az a bankkölcsön, amit felvesznek, az fizethető lesz. Ez a fajta biztonság, ez Magyarországon nincsen meg. Többek között azért nincsen, mert egy iszonyatos, erős nyomás van minden egyes magyar ember tudatába, minden egyes itt élő ember tudatába. Ez a nyomás, ez a marketingnek, a reklámnak a nyomás, ami azt mondja, hogy vásárol, fogyasszál, dőzsöljél, és, és értelemszerűen ez a két dolog ez nem tudja feltételezni egymást. Nem élhet biztonságban a modern ember, hogyha, hogyha harácsol, és hogyha mindent mindent el akar fogyasztani, és mindent fel akar zabálni, nem élhet biztonságban. Ez ez, ez a globalizáció nevű, hát ki ki, ki a, a, jövő, a jövő nagy rendszereként üdvözdi, de, de ez a legnagyobb rákfenély, ez a legnagyobb ellentmondása, hogy ez a két dolog ez nem tud kéz a kézben járni. Nincs jólét biztonsággal, és, nincs, és, és biztonság valószínűleg csak jólét nélkül van. Jó, engem egy kicsit az érdekelne jobban, hogy arra, arra reflektálja ami a cikknek az eredeti felvetése, hogy, hogy Magyarországon semmilyen, tehát vegyük, vegyük a nagy gazdasági modelleket, ugye van a skandináv modell, meg van a Dél-európai, meg az észak európai a latinamerikai, kis tigris modell, japán modell, stb. nálunk egyik se vált be. Egyszerűen Magyarország gazdaságilag nem lehet kitalálva, szerintem ez a hajó az 67 irányba lett rángatva, és ugye most jelenleg megint ott vagyunk, hogy egy tönkszélén álló gazdaság, vagy egy tönkszélén álló ország, állapotban lévő országot kormány, kormányoznak elvileg kifelé. Jó, én egyrészt nem és nem és ugye erő, szörny, ez, ez a felvetés. Szörnyű, de milyen szörnyű Magyarország helyzet. az, hogy hát, életcímvonal országon... tekintetében nem állunk azért sokkal jobban, mint a 90-es években hát azért nem, nem, nem állunk igazán rosszabbul sem, hát, a... de ez nem eredmény, tehát végülis a cikknek az egész témája arról szól, hogy 16 év alatt ugye a jóléti rendszerváltásnak az illúziójával indultunk neki ennek a dolognak, az Európai Unióhoz is végül is ennek a reményében csatlakoztunk, és Evel homlok egyenest ellenkező folyamatok történnek velünk a De ez a megélés, tehát, hogy alapvetően olyan nehéz, nem lehet összehasonlítani, azonban, hogy nem lehet összehasonlítani azt a rendszert, ahol hetente egyszer volt banán a zöldségesnél, és igaz, hogy volt pénzed megvenni a banánt, hogyha végigáltad a másfél-két órát, és nem vették meg előtte. De nem is jó ez a... Bemész bárhova, bemész egy nagy plázába, és iszonyú mennyiségű Tudsz vásárolni, nem kell sorba állnod, és, és az a banán az még relatíve olcsóbb is. Nagyon nehéz összesadani, egy biztos, a Kádár rendszerben nem voltak olyan nagyságú, szegény nélkülöző tömegek, mint amik ma vannak. Tehát a, igazából az a, egyrészt a középrétegnek az eltűnése, és, és mondjuk egy ilyen nagy, egy-másfél-két milliós társadalmi rétegnek a leszakadása, amit leszakadás. látunk, miközben a másik 8 millió azért relatíve jobban él, csak nem ami biztonságosabban, nincsen meg a biztonságérzete, ami, ami mondom sokkal, de sokkal fontosabb, mint, mint, mint, mint az, hogy igazából, hogy hány forint van az embernek a zsebébe, nem tervezhető Magyarországon a jövő, és az, hogy miért nem valósultak meg ezek a különböző modellek, hogy a svéd modell, a, a nem tudom én milyen, a távol-keleti modell, én, és akkor még itt visszautalok az előző témánkhoz, ugye ez, hogy cigányságnak milyen a kultúrája, ez azért nem valósult meg, mert ezekben az országokban például Ázsiában. Az ázsiai uh gazdaságok sikere alapvetően arra a munkamorálra építkezik, amit ami mondjuk Japán, vagy, vagy Kína jelenít meg hagyományosan, arra a munkamorára, hogy emberek 10-12 órákat dolgoznak, kőkeményen a gyárban, magukének érzik a gyárnak, a cégnek a problémáit, és ezt tudták konvertálni gazdasági sikerre. Volt egy ilyen típusú kulturális háttér Magyarországon, se Semmilyen társadalmi rétegben nincsen meg ez a fajta munkamorál, nincsen meg ez a fajta hozzáállás. Én ezt nem akarom elítélni, mert azt gondolom, de, hogy de ez egy érthető dolog. De András, de... ne arra, hogy csak, csak, csak tényleg annyira. Na, kezdjük onnan, hogy a hogy szerintem nem lehet a, a banán kérdést összehasonlítani a, a, a jelenlegi helyzetet. Az, hogy akkor volt-e banán vagy, vagy, vagy nem, volt pénzed, de nem tudtad megvenni, az, az tényleg összehasonlíthatatlan. Az viszont annál inkább, hogy mekkora volt a szociális biztonság. És persze azt mindenhez hozzátéve, hogy ez mindegy mindegy olyan adósság halomra épült, egy olyan adósságnak az illúziójában történt. Az adósság valós volt, csak a jólétnek az, volt az illúziója, amelyet utána később nyögtünk, és nyögünk a mai napig is. Na most, Ma viszont azt látjuk, hogy nagyjából hasonló az életszínvonal, és nem csak a biztonsági a problémás, hanem az, hogy a szociális ellátórendszerek tökéletesen szétestek. Tehát az állam sem munkahelyet nem tud biztosítani, segé egészségügyi úgy, ellátást. Ez nagyon nagy leegyszerűség, Igen, és igenis van. Azért Magyarországon a szociális Jó, rendszer mondjuk nagyon-nagyon sok ázsiai, áfri, minden afrikai országhoz képest baromi erős, Sokára a mostani megszorított csomag is, például mondjuk a nyugdíjasokat nem érinti olyan különösebben durván. is Magyarország a gáz, a, mondjuk a, a és az nem fogja a, hát, ö, a többek között a kompenzációnak köszönhetően annyira nem, leginkább a vállalkozókat és az azt, hogy annyira nem. A, ne, nem annyira, mint mondjuk a társadalom többi részét nem, nem annyira, mint a, hát a az A kompenzáció a miatt, azért, de a kompenzáció az pusztán arra lesz elég, hogy, hogy a nyugdíjasok nagyon túlnyomó többségének a minimális élethez, a normális élethez, mondjuk a fűtött lakáshoz való, való feltételeket biztosítja. Nem, nem ez olyan kompenzációs csomag, hogy nekik nem kell nem kell a társadalom nagy részének meg igen. Nem, arról van szó, hogy a megszorítás az például bizonyos szociális szempontok mentén rendezve. Minimális, de a legminimálisabb, ennél lejjebb nincsen. Hogy ne lenne lejjebb? Hát minden nyugat jellemző azt mondja, hogy ennek a megszorításoknak a sokszorosát kellene ahhoz, hogy mondjuk ma a magyar államháztartás igazán rendbe kerüljön. Hát hogyha az államháztartás fontosabb lenne, a 13. havidő. nyugdíjnak azt mondják sokan, hogy nincsen meg a fedezete, mert nem termeli meg az ország. abból indulunk ki, hogy az államháztartás fontosabb, mint hogy az emberek életük, körülmények között éljenek. De a két, dolog az hosszú távon, a két dolog az hosszú távon feltételezi egymást. Itt a probléma abból van, hogy Magyarországon nincsen egy olyan politikai kultúra, nincsen egy olyan társadalmi kultúra, nincsen egy olyan munkakultúra, mint ami van például Svájcban, Ausztriában, Németországban. Ennek is meg a levét, ez értelemszerűen jelenti azt, hogy a nagy globális versenyben mi le fogunk maradni. Le fogunk maradni ahhoz képest, hogy hol van, ahhoz képest, hogy milyen hátrányunk volt, nem fogunk tudni különösebben gyorsan felzárkózni mondjuk a nyugati országok színvonalára. Jó, csak Ezzel a... kell szembesülni. Az, az, hogy, az, hogy a magyar Nugri, és persze nekem is fáj, hogy. hogy hogy hány ember nyomorog ebben az országban, de azért legyünk egészen őszinték. Menjünk el már Bangladesbe. gondolatban. hogy a banglades de. jössz. Nem, Banglades, de tudunk még mi még szegényebben élni, én ezt nem valom kétségbe, és kétségtelen van egy olyan társadalom a Földön 6 milliárd emberért. Ebből a És ez mit magyaráz? Egy milliárd, egy milliárd él napi egy dollár alatt. Fantasztikus, és van egy csomó ember, aki az emberiség egyharmada az ivóvizet nem lát élet és ivóvízbe hal bele, és az, ezek valóban roppant fontos problémák, és nem is, akarom őket, nem is akarok mögöttük átugrani, csak csak én nem értem, hogy ez mi, miért igazolja az elmúlt 16 évnek a gazdasági teljesítményét. Egyrészt, és ez igazolja a magyar gazdasági teljesítményt. A magyar gazdaság az fejlődött, átállt egy, egy szocialista típusú országra. Ár, jól működött a rendszer, mert, nem, mert, mert nincsenek még olyan problémáink, mint Bangladesben. Igenis, jól élünk mi, mert ez egy relatív fogalom. A, a, a, rendszer, a rendszer az nem működik tökéletesen, mert baszott hát, mennyiségű a korrupció, baszott mennyiségű a lopás, a hozzá nem a ezek, a ezek a kulturális. Mondjam, a handicapjeink, amikkel rendelkezünk mi ebbe a versenybe. Ahhoz képest ez viszonylag azért, hogy mondjam, Magyarországon élni még mindig egy jó dolog, mondjuk a világ nagyon-nagyon sok szegletével összehasonlítva, ezt azért soha nem érdemes elfelejteni az, hogy, hogy megszorítások kellenek, ez tök rendben van. A probléma nem ott kezdődik, hogy, hogy megszorítások vannak, mert hogyha valaki többet költ, mint ha mennyit keres, akkor ezzel szembe kell nézni, és ebből le kell vonni a tanulságokat. Az a kérdés, hogy eközben vannak-e vannak-e 100 milliós kommunikációs kampányok? Vannak-e milliárdos kidobott pénzek például olyan, olyan projektekre, amiből igazából nem lát senki se hasznot, kivéve mondjuk a kormányzó párt vagy az ellenzéki párt vállalkozóit? Ezek a kérdések. Most már azért szimpatikusabb az álláspontod, mert most már jobban látom, hogy ebbe teljesen egyetértünk. Hát a Hát, hogyha a magyar államháztartás azért adósodott el több ízben, mert egy komoly pénz ment arra, hogy mit tudom én, kutatásfejlesztési projektek induljanak el, vagy Magyarország infrastruktúrálisan helyreálljon, És is e ezt a pénzt ezt arra szántuk, hogy Magyarországot ilyen, ilyen szempontból kiúzzuk a csávából. Erre például érdemes eladósítani egy országot, csak ezeket messze nem láttuk. evvel szemben azt láttuk, hogy folyamatosan különböző e, csatornákon folyik ki, e, folyik ki a pénz ebből az országból, közben, az, közben gazdaság, tehát hogy mondjam, az ország egészének fejlődése szempontjából semmit nem tudunk megugrani. Nem, a, nem igaz az, hogy kiugróan tudunk bármilyen területen e, Magyarországon e, teljesíteni. Tehát ezt a pénzt nem látom sehol, amit most olyan nagyon hiányunk más, ez pedig a politikai elitünknek a kétszeres árulása az, hogy másodszor is ilyen helyzetben hozott minket, és megint Lenyomja a torkunkon az, hogy ezért a cechet viszont mi járjuk. Egy olyan dologért, aminek semmilyen ellen, ellenértékét nem láttuk. Tehát ez egyrészt nem ment mondjuk ez egy... Sem igaz. Ez semmi en, igaz, ennek az államadósanak egy jelentős része, a, a, pont ebbe a szociális szférába lehet belepumpálva. Pont csomó olyan dologba lett belepumpálva, ugye, ugye ez amelyek az nem hatékonyabb. Híres közalkalmazotti Tehát arra ment el a pénz. Az az, amit nyögünk, ugye? Ez, ez a modell. Egészen na, konkrétan na, a, ez a, na ez az a politika az állap... egyik legnagyobb hazugsága. Én szerintem a hétköznapi mútyikra ment el a pénz, ezen belül lehet, hogy a, a, a, a közigazgatásban a béremelés is marha sokba került, de az nem igaz, hogy a közigazga, közigazgatásban a, bé, a béremelés az ennyire el tudott tönkszélére vinni egy gazdaságot. Lehet, hogy ez így van, én ezt nem tudom elfogadni. Na, pedig higgyed el, hogy így van, 13. havi nyugdés, a többi, a többi. Miközben Alexandr Litvinenko özvegye közvetve az orosz titkosszolgáltot tette felelősség férje megmérgezéséért, a német ügyészség eljárást indított az XKM-német kapcsolata ellen. Dimitri Koftúrról kiderült, nem csak ő maga, de valószínűleg volt felesége, és gyereke is sugárfertőzöttek. Mint arról a hírszerző beszámolt, egy hamburgi házban talált radioaktív nyomok egyértelműen a polónium 210-es izotoptól származnak Ebben a házban van lakása Dimitri Koftun üzletembernek és volt feleségének is, akinek a lakásán a hamburgi rendőrség a hétvégén radioaktív nyomokat talált. A 31 éves nőről azóta a rendőrség feltételezi ő is és gyermekei is sugárfertőzöttek, a gyermekek egy és három évesek. Férje november 23-ai halála óta először a nyilvánosság elé állt Litvinenko özvegye. Marina Litvinenko a The Sunday Timesnak nyilatkozva azt mondta, a férje soha nem érezte magát első számú célpontnak. A férjemnek természetesen voltak ellenségei, de nem olyanok, akik ilyen rettenetes módon akartak volna végezni, vele mondta. Litvinenko az özvegy szerint biztonságban érezte magát Angliában, úgy látszik csalóka volt a biztonság, tette hozzá. A férjem tudatában volt annak, hogy senki nem menekülhet az FSB elől, mondta a lapnak Mária Litvinenko, akinek ugyan nincsenek bizonyítékai, de biztos benne, hogy az FSB soha nem bocsátotta meg, hogy férje nyilvánosan kritizálta őket. Bíró Zoltán történész orosz szakértő szerint van egy másfajta forgatókönyv is. Ez szerint a történések hátterében sem nem Putyin, sem nem Berezovszki áll, hanem az orosz elit egy nehezen meghatározható ám rendkívül befolyásos csoportja, amelyik legfelső politikai felhatalmazás nélkül is képes arra, hogy a e felhatalmazást imitálja. Vagyis olyan benyomást keltsen, hogy politikai utasításra cselekszik, miközben valójában az egymással rivalizáló hatalmi csoportok egyikének érdekében lép föl. Mégpedig azon csoport érdekében, amelyik üzleti és hatalmi privilégiumainak védelmét, illetve prolongálását csak és kizárólag Putyin harmadik elnöki ciklusában látja. Az államfő ellenfeleinek látványos kiiktatására pedig azért van szükség, ráadásul a kremt és annak szolgálatai tudatosan hírbehozom módon, hogy a harmadik ciklust mindez ideig ellenző elnök a nemzetközi szintéren a végletekig elszigetelődjék. Olyannyira, hogy ezen elszigetelődés és kitagadottság nyomán egy ponton túl Putyinnak ne okozon semmiféle politikai vagy morális gondot az alkotmánymódosítás, és ezzel együtt az újabb, immár harmadik elnöki mandátum elfogadása. Mindez persze pillanatnyilag csak hipotézis. Olyan konstrukció, amely az eddig nyilvánosságra került tényekből és adatokból a leginkább hitelt érdemlően felépíthető. Ó oh, ez egy hihetetlen, hogy ez a ez a, ez az összes elméleti. A, a, a homályos csoport, akik valójában nem Putyin, és természetesen nem Putyin van szó, ők úgy tesznek, mint hogy a kormányzati megbízással vagy felhatalmazással járnának el valójában csak a saját érdekeiket játsszák ki, stb. Na ez aztán iszonyatosan korrekt és megalapozottnak tűnik. Jó, de, de azt tetszett a legjobban, hogy addig akarják elszigetelni Putyint, amikor már Putyinnak se politikai, se morális aggája nem lesz a negyedik ciklus Tehát amikor a Igen. különböző ilyen ezeket az olaj bárókkal leszámolt a Putyin, akkor iszonyú sok azért álmatlan éjszakát Igen. élt meg, és mo most már... Hát, hogy én még egyszer? Á, nem lehetek én még egyszer elnök, az nem, ez nem férne bele. Hát, na jó, hát, hogyha ekkora a nyomás. Na és akkor SMS-ek? Ja, egy forint, húsz fillér egy SMS ebben a díjcsomagban, olyankor is szoktam írni, ha egyetértek, de szóljatok, ha zavarok, ezt valószínűleg egy olyan SMS író írja, aki akinek... Uh, Bocsánat, hogy a pénztárszájába jó. Jól hangzik, ez az egy forint, 20 fillér, de mennyit fizetsz a csomagért? Tehát, hogy itt alapvetően azért ez a kérdés. Valahol kifizettetik veled, és, és nem olcsó dolog az sms sem. Különösen egy bangladesi kisgyereknek. A kínai példa rossz, mondja a következő SMS, mert itt megbukha, megbukhattak a lejárt élelmiszerek is. Ott rabszolgaság van. Igen, az kincsökten. Ez kétségtelen. Bár nem tudom, hogy a kínai példa. Sziasztok! A nagyszüleim még nem fogják uh, vidámabban rákcsálni a szárazkenyeret, hogy milyen jó nekik, mert hogy uh, Bangladesben éheznek üvözletnek. A maximum egyetért a maximálisan egyetértek. Mikor én maximálisan egyetértek, hogy a tényleg ez a probléma, hogy száraz kenyér uh, rágás. itt. Igazából az a helyzet, hogy azért nagyon sok embernek akkor is síra szája, amikor már nem telik a külföldi nyaralásra. És, és, és, ezek, és ezek azok a dolgok, amiket én ne, nem, nem tudok hová. Magyarországon száraz kenyér problémája, me megmondom őszintén azért különösen Budapesten, a budapesti ingatlanárakat, stb. figyelembe véve, nagyon kevés embernek van. Ja, Somogyba, a cigány ott igen, ott nagyon sok embernek van száraz kenyér problémája, Budapesten azért nem a száraz kenyér probléma jellemző. Miért nem azt írunk, ami bennünket zavar, ami, ami tényleg igazán hiányzik? Miért mondjuk, hogy száraz kenyér nem igaz? Budapesten nem jellemző a száraz kenyér? ha meg igen, akkor meg kell mondani, hogy el kell adni a lakást. És venni harmad vidéken egy másikat, és a különbözetet meg lehet jól beosztva hosszú évtizedeken keresztül élelmiszerrel tölteni. Jó! Én azt gondolom, Várján hogy, én azt gondolom, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy a társadalmunknak sír a szája, pedig olyan jól élnek, főleg egy bangladesi gyerekhez képest. Ez, ez egy ilyen fából vaskarika érvelés. Ezzel szemben viszont van egy csomó probléma ezzel a társadalommal, hogy egyre nagyobb a szegényeknek a táborral, ezek, ezek az emberek egyre kevésbé valószínű, hogy visszatudnak egy középrétekhez tartozni, egyre nehezebben tudják megoldani a hétköznapi szükségleteiket, és például van egy problémás, a probléma, ami tartós, egyébként nem csak Magyarországra, hanem az egész, egész nyugati civilizációra, illetve az egész globalizációra jellemző, ez a tartós munkanélküliség. Tehát, hogy egyre kevesebb ö, ö, állást termel ki a, a gazdaság magának, és nagyon sok ember számára a társadalom ma már nem bír tartósan munkát adni. Ezek szerintem konkrét problémák, amikre konkrét megoldási javaslatot kéne látni az államtól, és az elmúlt 16 évben volt 600 féle modell, és egyik sem működött igazán. Te András, miért vagy te ennyire nyugdíj ellenes? Azt hiszed, sose leszel öregélem? Vagyok nyugdíj ellenás. nyugdíjas ellenes egész pontosan. Borcs, de amikor a Rob ott a Robi sokkal viccesebb a bűsor, ez például száz hogy így van. Amint a fellebbíteli bíróság elutasítja a halálbüntetés ellen adott kérelmet, Szedem hussein és két társát azonnal kivégzik, majd titokban eltemetik a megbuktatott iraki diktátort. Közötte kedden az iraki kormány egyik névtelenséget kérő főhivatalnoka. Saddamot és két szövetségesét, féltestvérét Barzánt és korábbi bírót Bandárt november 5-én ítéltek halálra nem jogerősen, miután felelősnek találták őket a Dudzsa-ilimák amelynek során 148 sétát végezte ki egy meghiúsult Saddam elleni merénylet miatt. Az iraki főhivatalnok információi szerint Saddamot, Barzant és Bandárt, egy napon végeznék ki, majd Saddamot egy titkos helyen temetnék el. Később egy nem meghatározott időpontban exhumálnák a holttestet és átadnák a családnak. Egy biztos tette hozzá az informátor Irakban sehol nem emelnek Szádám tiszteletére emlékművet. Közben egy másik főhivatalnok bejelentette, eddig már több mint száz iraki jelentkezett, hogy szívesen lenne Szádám hóhéra. Levélben, e-mailben, telefonon és SMS-ben jönnek a megkeresések Irakból és külföldről egyaránt, mondta. Felajánkozásukat azzal indokolják, hogy joguk van megölni Szádámot, mert ő is megölte családjukat. A jó régi szemet szemért, fogad fog rá, jó azért az szörnyű, amikor egy ember hóhérnak jelentkezik, tehát ez egyrészt azért sok mindent elmond különben a Saddam Hussein rendszeréről is, ami, ami ilyen típusú gyűlöletet és ilyen típusú haragot tud már a bukása után egy-két egy évvel még mindig tartani. Minden esetre az a másik aranyos történet ebben a bejátszóban, hogy, hogy már így gondolkodnak azon, hogy mi legyen Saddamnak a holttestével, testével, hogy, hogy kiviszik a minisztériumból a hóhér keze alól, utána valahol jeltenen sírba elássák, majd valamikor kiássák és odadják a családnak, hogy te el. tehát azért ez elég furi. Jó, hát... Látvány, tehát egy diktátora bukik, akkor jó nagy kell buknia, és természetesen a voltába is még 25-ször bele kell ugni. én nem sajnálom, ott egyébként. Na, és akkor még egy ö, egy SMS, amelyik az SMS díjáról értekezik, feltöltős a kártya, nincs havidély, SMS 1000 szolgáltatás, 1200 forint per hónap, ezért 1000 <gül> darab SMS-t küldhetsz egy hónapon belül, majd kérek segélyt, ha nem bírom, Jaj, de aranyos. De Igen, pazarold ránk, mi kifejezetten örülünk neki, ezt holnap is tedd meg, ugyanígy a 0-at, 30-30-30-88 egyes számra, mi mindent megteszünk, hogy ez az sms ne kerüljön rossz helyre, beolvasásra eh, kerüljön. Na mindegy, hát holnap találkozunk. Még mindig nem lesz Robert, de viszont uh, mi leszünk, és, uh, és a Rubik már nem kell sokat aludni, csak öt napot reméljük, hogy hamarosan és biztonságban visszaérkezik Amsterdamból. Szép napot nektek, sziasztok! Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay.